і враз аж смоторошніли від страшної догадки. Та то ж вони, в підчаках, батьки наші. Стукотіли дитячі серця під лахманинами. Безмовний був світ, і серед цієї великої безмовності тільки пожовклий очерет осеротило шелестів сухими китицями та цівкала-цівкала сіра якась пташина, гойдаючись на очеретині. Спливають роки, а з пам'яті не стирається, яке там все було важке. І свинцева дніпровська вода, і хмари низькі в надвечір'ї над тими цятками по-зеленому. Так уже й не було більше для віруньки тепла батькової руки, так і не надивилась на нього під час його марширувань. А коли чує слово «війна», то болісно все те зринає. І долока сільська. Як пішли табонцем батьків своїх шукати, як враз осиротівши, стояли отеріло біля осіннього Дніпра, розпоряджаючись горами іржавого брухту, серед залізних гуркотів цеху, що й досі озивається її той цівкіт пташини, що її тоді чули діти, в недітячому потрясінні дивлячись за Дніпро на ту безгомінну, зелену країну смерті. Розділ 15. Іде через якісь кучугури єлька. Потім велика вода, яку повінь розлилась, і через неї до обрію аж кладка. Розхита, надірява, але тримає єльку, і вона по ній іде. Перейшла, і знов кучугури дикі, піщані, таємниче безлюддя і смуток якийсь. Назустріч здалеку, з таємничого того простору, вівчарка біжить. Підбігла, вхопила Єльку за руку і клами, здавила. І не дуже, а не вирвешся, і кудись повела. Почуває, що звинувачена в чомусь, і собака це, як втілення кари, впійма і тягне її, веде кудись, то придавить руку, то попустить трохи, навіть лизне, мов співчуваючи Єльці. Потім знову затисне і веде вперед, веде. Єлька йде, не вириваючись, бо весь час почувається гар провини, що важко на душу ліг Нарешті зрозуміла, що її впіймано Що забралась у світ заборонний У зону, де об'єкти Де може атомне щось прикрите отими загадковими кучугурами Ніхто сторонній сюди не має права заходити А вона ненароком забрела І збагнула тепер, що пропала Що нічим їй не виправдатись Сама почуває свою провину Десь є тут сторожа, хоча її не видно Вартові причаїлись і сховив своє гостро вистежують у І навіть якби Варта й хотіла її відпустити, відкликати собаку, і то не змогла б. Немає права, не дозволено це їй. Нема тобі назадвороття, раз уже перейшла ту кладку і заборонені води, що відділили тебе від попереднього життя. Навіть у вісні чула тягар на душі, тягар якоїсь тривожності, важкий денний сон. Ніколи в день не лягала, а сьогодні лягла. І кошмарне таке накотилось. Десь із надвору, з вулиці, долинали голоси баглайчат, що всі зачіплянці розносили свою радісну новину. Лист від татка скоро приїде, а нам пише, будьте лицарями. Віруньку справді сьогодні тільки прийшла з заводу, радість вдома чекала. Лист від Івана. Показала його, звичайно, і Лесі Хомівні. Щоразу у двох вони переживають таке, Однодумиці, однолюбки, обидві ждуть. Одна свого із пхілаї, а друга теж свого комбата жде. Тільки звідти, звідки не повертаються. Читали листа й перечитували, потім про почуття людські про Єльку заговорили. І перед цим була в них мова про дівчину, що заблокалася до них на зачеплянку, в життєву скруту попала. А чим їй допомогти, може на завод влаштувати – чи має вона своє щось на думці? Може в неї головна мета ж нехай підчепити? Всебічно обмірковувалось, з чого висуванець за неї вчищає. Звичайно ж, коли тут почуття, то нема їм чого втручатись, бо не просто складається оте істинне, не в стосунках між людьми. Важко сказати, де чиє щастя лежить, сказала взадумілиця фронтовичка. Знаю тільки, що людина, яка зазнала горя, стає чулішою до горя інших. А другого дня надвечір Катратий обходив зачеплянські двори, запрошував людей до себе на якусь загадкову гостину. «Приходьте увечері, будьте ласкаві, нікого з сусідів не минув, навіть тих, з ким дружба особливо й не водилася». «З якої нагоди свято серед будня?» – допитувались у нього. Ягор відповідав ухильно. «Рибка, мовляв, наловилася, та й не збирались давненько». Рибка була якась така, що люди відмовлялись – той у нічну йде, той на халтуру зібравсь. Халтура – це підробиток такий, приватна, наднормова робота, з якої роботяга десь у півночі повернеться, вичавлений, аж спотикається. І відмовлялися делікатно, проте у відмовах щось і невловиме вчувалось. Вірунька, яку катрате однією з перших вшанував своїми запросинами, чогось нерви свої показала. Чоловік у неї, мовляв, відомо ж буде, і без нього вона не збирається гулі справляти. Алеся Хомівна, яку у Єгор, теж увагою не минув, відмовилась без пояснень, тільки запитала з різкістю. «Це, щоб із вашими юшкоїдами за одним столом?» В інших дворах теж, як змовились, все випитували, що за причина, з якої нагоди, і їм Єгор відповідав теж ухильно. Хто згодився безвідмовно з першого слова, так це Шпачиха та ще Семкодейника, що його вже з третьої роботи виганяють за шабашки». Хоча його катрата найменше б хотів бачити в себе в гостях Проте покликав, бо Семко якраз по дорозі йому зустрівся Він і сьогодні повертався з роботи з Шабашкою В руках котив велосипед, а на ньому дошки свіженькі Побував Ягор і Лянченків Господар пообіцяв з поваги до Ягора З яким вони колись разом біля Горна починали А ромці з цієї нагоди ще й зуби паскали А биюшка, їдці знайдуться Людина майбутнього – це сита людина. А коли тільки Ягор з двору, хлопець гукнув до таких, як і сам через вулицю. Шануємо, братці, своєю присутністю. А що там буде? Що буде, я вам зараз розкажу. І став Ромця малювати подію голосно, щоб і в сусідніх дворах чули. Буде вершитись новий, цілком у сучасному дусі обряд заручин. Досі, як відомо, старий здебільшого незаконних сумів наліво збував. А сьогодні збуватиме зовсім рідкісний улов у вигляді отієї дикуватої рибки золотої, що сама до нього із степів без атестата зрілості припливла. А в ролі придбавача улову виступить прославлений шпачихою наш улюблений геній, Даш, дорогий висуванець і т.д. і т.п.». І ніякого тут не буде приневолення, ніякого шахрайства, все відбуватиметься на добровільних засадах. Перше відділення. Вона плаче, він сміється. Завіса падає. В другому відділенні ролі можуть помінятись, Після чого ж дає концерт, який завершиться фейерверком холодної води із шланга Щиро шкодував Орляченко, що Миколи Баглая не буде при цьому Другий день виборює першість своєму металургові на змаганнях веслярів Жаль, що наш друг-ідеаліст буде позбавлений можливості пересвідчитись Якою буденною прозою в наш час закінчуються його найчастіші поеми Дітлашня Зачіплянська товклася біля його ровго подвір'я, наче зачувши, що затівається тут щось недобре. Замурзана, босонога вольниця та сама, що раніше готова була всіма засобами воронити діда від наїду юшкоїців, сьогодні раптом відмовила йому в своїй прихильності. Більше того, забажалося дражнити діда. Згадалось, що старий щоразу чомусь сердиться, коли його питають «Діду пече?» І тепер навіть пуцверіньки простромлювали голови крізь паркан, допитувались «Діду пече?» Довелось кишкнути. Єлька спала майже весь день, і катрати її не чіпав. А коли прокинулась надвечір з головним болем від важких сновидінь і підійшла до вікна, то під дідовою грушею, пезнасінницею, червоно полагкотів на столі великий букет троянд, і шпачиха та якісь незнайомі жінки в понасуваних аж на очі хустках метушливо й завзято розставляли посуд. Не одразу до Єльки й дійшло, що то затівається – «Чого вони так хапливи? Вони біпократськи шапарюють!» Жах обійняв її, коли збагнула нарешті. Злим вогнем палахнуло в обличчя від того розкішного букета троянд. «Що ви робите?» – хотілося скрикнути. «Це ж вам не старі часи, не продана наречена. Не лежить до нього душа, зрозумійте ви, де тут любов?» Вхопилась за голову, стиснула долонями скроні. «На ферму, до телят, поросят, ланку в бригаду, будь-куди». Там краще, адже були там не одні крикухи брутальні, друзі теж були. Ти їх не оцінила, не спиталась поради, вони б зрозуміли, підтримали, не дали б наподало. Як вона докудилась до цього? Кругом люди, заводські колективи, стільки радісних облич бачила в місті. Десь є кохання, є справні людські стосунки, правдиві, чесні, поетичні. І тут ось молодь збирається вечорами, сміх, пісні, радіоли.